CITITOR DE PROZĂ Nimicuri Mă prind, mă desprinde în velișuri cu inocența speranțelor infantile sau cu obida revoltelor inerente. Zilele se adună, picături de ploaie, cristaluri iași în care se răsfață un chip, poate îmi aparține ar de totuși un zâmbet de îndoială în infimul univers împărțit, am citit, nu mai țin minte unde, cu milioane de alte chipuri. Unicitatea suportă grele încercări și îndoială e acum certitudinea cei i confirma existența, căci zilnic se revarsă în avalanșă sintacme de genul, nimic nu-i nou sub soare, și aud tictacul nepăsător și cinic al lui ei și... Cum se mai poate continua după ei și, de vreme, ce cunoscute ce se spune? Totuși, ascult, reascult, aș vrea să rostesc, din totdeauna mi-am dorit, cu vorbă, culoare sau sunet, iubesc pianul, vioara, violoncelul. Stau în cumpără și mă gândesc la fântâna cu ciutură, uitată, pe cine știe ce câmpie străpunsa de vipie. Încotro, de alte întrebări m-am lecuit. Astăzi am vrut să străbat o pădure, ceva ce aducea copilărie. Unde, de ce, a cui? Însă picături de vise mi-au îngropat picioarele. Am renunțat. Tu, fată, ce tot bolborosești acolo? Nimic, bunico, mă gândeam. Tu, fată, lasă-le în pustia lor de gânduri și joacă-te. Nimic nu e mai fain, copilă, decât jocul. Mă prind și mă desprind de amintiri. Nimicuri peste care se vor depune alte nimicuri. Frecvența cititor de proză. Aia Martin, ai făcut studiile la Universitatea Națională de Arte București, ai terminat de câțiva ani și am putea să vorbim despre generația căreia tu crezi că îi aparții. A avut deja câteva expoziții personale, deși în paralel lucrez și la o televiziune pe post de grafician, așadar pictor de plăcere, grafician din obligație? Din punct de vedere al profesiei, mă simt pictor prin vocație. Ajunsesem la o convingere care unora li s-a părut absurdă, că nu eu am ales pictura, ci pictura m-a ales pe mine în sensul că nu pot trăi fără ea și sunt grafician din fericire, pentru mine tot din plăcere, deci fac cu aceeași pasiune și grafică digitală și pictură de șevalet. Tocmai contrastul acesta mă mulțumește foarte mult. Am o fire înclinată egal către tehnic și către artistic, boem, liric. Profesia mea, faptul de a fi grafician la o televiziune de știri și de a mi se îmi în fiecare zi noi modele și noi soluții imediate, pentru că în mass media totul este în viteză. Îți dinamizează viața? Îmi dinamizează viața și, pe de altă parte, îmi tranșează foarte exact lucrurile. Eu nu mai simt nevoia ca în pictură, în pictura mea din atelier de acasă, să mai aduc partea aceasta digitală. Eu sunt plină de ea. Sunt satisfăcută, sunt mulțumită. Avem metale, avem uh, elemente 3D, avem uh, mișcare. Ori uh, în pictura de șevalet am încercat uh, și am început să apreciez foarte mult lucru făcut uh, de mână. Lucru făcut cu strădanie. Să-ți tremure picioarele și genunchii în timp ce aștern strat după strat, în timp ce pisica ți umblă printre picioare și tot încerci să dai viață doar, doar, doar cu pensula fără nicio altă tehnică fără nicio altă mixtură fără niciun alt artificiu colaj sau mai știu eu ce aplicații, nu că nu mi-ar plăcea dar vreau să redau o stare de bucurie repet, de bucurie numai cu ajutorul culorii, a culorilor pure al pensulei și al borcanului cu apă, evident toate așternute pe o pânză, curată ca lacrima. generația 2000 există de fapt, există o generație 2000 în artele vizuale? Există tendințe? Există curente? Cu siguranță există anumite curente. Eu însă mi-am văzut expoziții ale discipolilor domnului profesor Teodor Morar. Dar o să vă spun ce v-am spus și în urmă cu trei ani. Nu mă simt făcând parte dintr-o generație. Cred că nu este... M-am tot gândit de atunci la ce v-am spus. V-am motivat că am intrat mai târziu la facultate și colegii mei erau mai tineri cu 3-4 ani. M-am uh, încadrat relativ repede la un loc de muncă tot în televiziune, tot uh, atunci ca operator de grafică uh, și atunci timpul meu era limitat la atelier, la atelier, la facultate, dar eu lucram în schimb foarte mult acasă. Nu cred că am greșit spunând că nu mă simt făcut parte dintr-o generație în sensul că oricum fiecare artist stă în turnul său de fildeș și încearcă să creeze ceva nu neapărat original, că e foarte greu să mai fie original, ci ceva autentic, să se regăsească pe sine. Am văzut, în schimb, oameni care s-au grupat în jurul unei idei, nu fac parte dintre aceștia. Sigur aparțin generației mele, în sensul că suntem produsul mediului, educației și societății în care trăim, sunt produsul a mii de ani de istoria omenirii și dacă nu greșesc și n-am cum să greșesc că Egiptul antic e de acum 3000 de ani înainte noastre a mii de ani de istoria artelor. Dar într-o altă ordine de idei și ceea ce am abordat eu acum, cu mare greutate mărturisesc, mă aduce aproape de Kandinsky, de Miro, dar cel mai mult de Kandinsky, eu am o. Mi se pare că este o preocupare veche. Asta. Da, eu am o paletă foarte mare de schițe, fie figurative, fie non-figurative. O perioadă lungă de timp m-am aruncat în cele figurative abstracte în care formele, personajele, oamenii, diversele creaturi aduceau un pic cu miro acele compoziții mi-o oferau șansa de a-mi uh, transmite sentimentele, sentimentele de dragoste, de tandrețe, de refuz, de părăsire, o, sentimente omenești. Mi-a fost foarte greu să-mi iau inima în dinți, să încep a pune pe pânză schițele non-figurative, pentru că știam că voi fi cu siguranță judecată alăturată lui Vasilica Kandinsky ceea ce e foarte greu ceea ce mi se pare interesant este că ești destul de departe de profesorul tău din facultate, Vladimir Zanfirescu să spunem că acest artist a avut recent o expoziție personală la da. Dallas și se vedea la acest maestru al artelor ceea ce se vede și la tine o mare dragoste față de culoare poate nu indiferentă la culoare ți a intitulat expoziția Îmbrățișează-mă în culoare. Deci acest titlu care este și foarte intim și foarte pătrunzător în egală măsură și poate chiar edificator pentru ceea ce faci tu în acest moment. Deci mi-ai pus într-un fel două întrebări. Este meritul domnului Vladimir Zanfirescu de a cataliza studenții lui, evident, studenții preocupați, într-adevăr, de artă, de a-i cataliza într-o altă zonă, nu doar din spirit de opoziție cu ceea ce face el, nu doar antagonic, ci în zona în care ei se simt ei înșiși. Deci, întregul procedeu pedagogic are ca scop redescoperirea fiecăruia în parte a sinelui. Am avut siminte și acum în, chiar în primul an de facultate o temă numită autoportret interior în care nu trebuia să ne facem chipul ci ceea ce simțim noi, înăuntru nostru. A fost destul de complicat, pentru că în vederea unui examen, tu erai obișnuit să faci ceea ce vezi, natură statică, portret, lucruri destul de clare, pu clare și puțin solicitante din punct de vedere al creativității. Erau mai mult solicitante din punct de vedere al tehnicii de lucru. Ori, domnul Vladimir Zamfirescu, tocmai asta a făcut, a spus, uitați tot ce ați făcut până acum, amintiți-vă de ceea ce erați și ceea ce pictați înainte să intrați în orice formă de învățământ. În multe vreme nici nu a vrut să ne arate ce lucrează. Și am înțeles că a spus altor studenți că dacă veți ajunge să pictați ca mine, înseamnă că nu mi-am îndeplinit misiunea. Eu vă dau afară din atelierul meu, trebuie să pictați ca voi. Și aici a fost marele lui merit. Într-adevăr, marele lui merit. Tornă de idei am intitulat expoziția Îmbrățișează-mă în culoare Pentru că este un titlu care cuprinde deopotrivă preocuparea mea Pentru culoare, pentru tehnică Pentru căutarea unor diverse structuri A unor diverse compoziții Dar și sentimentul pe care l-am când pictez Sentimentul de a, a fi acolo, trup și suflet De a nu te gândi la nimic decât la ceea ce creezi Și... De a fi tu însuți culoare, sentiment pe care probabil uh, mai artiștii îl înțeleg, de a fi trup și suflet una cu materialul cu care lucrezi și de a te simți în el, dincolo de el și manipulat de el în cele din urmă spuneai că originară din Târgoviște, înainte de a avea această personală la atelierul de creație Sultana, ți-ai scos lucrările în curtea casei și le-ai privit în sfârșit odată pe toate, în egală măsură, și că ai remarcat că toate ar fi portocalii. Așadar, oranjul, culoare solară, poate cea mai caldă dintre culori, îți domină creația. De ce oranjul? Când eram mică, eram întrebată adesea, ca orice copil, ce culoare îți place. A fost întotdeauna o dilemă pentru mine și spuneam constant oranj, verde, dar verdele acela cald, și galbe. Orange, vermion și așa. Nu m-am putut niciodată decide. Până la urmă, fiind patru fete, familia a decis pentru mine că îmi place verdele ca să poată să-mi ia copers de caiete, jachete și eram o varză. Și nu, era un verde smaral, nu era verdele cald, care îmi plăcea mie. Dar... În continuare și acum, acum cred că sunt și mai mult, îmi plac toate culorile, dar într-adevăr dominanta este oranja. E vorba de o opțiune a mea pe care am avut-o în urmă cu câțiva ani, când eram ca fiecare om posedată de anumiți demoni și încercam să mă eliberez de ei punând culori violente, roșu-negru și încercând să mă liniștesc. Acele lucrări întotdeauna au ajuns la coșul de gunoi și într-o bună zi mi-am spus că nu voi mai da voie demonilor nici să apară pe hârtie și invit în viața mea îngerii, soarele, fluturele, iarba, tot ce este frumos, pentru că suntem destul de mult înconjurați de lucruri mai puțin plăcute și atunci e mai bine să invit și să, să invit în viața mea, să invit în pictura mea dar și prin pictura mea să aduc lumină și bucurie oamenilor în momentul în care cineva se uită la o lucrare să spună, iată o lucrare blândă, veselă, bună care mă îmbrățișează în cele din urmă Chiar recent mi s-a spus că nu am observat. A fost o opțiune, dar nu mi-am dat seama că am și reușit. Că una din caracteristicele lucrărilor mele este că, indiferent de linia neagră, indiferent de compoziția, de tensiunile pe care le aleg, de pată, de puncte, orice, ele emană bunătate și blândețe. Exact asta mi-am dorit și se pare că am reușit. Între timp mi-a fost reproșat faptul că sunt toate cam aceeași culoare, deși nu sunt cam aceeași culoare, Așa că am continuat cu lucrări pe albastru, pe grena, pe verde. Evident, oricât de multă culoare aș pune în tonuri mai reși sau în tonuri mai închise, simt nevoia să revin cu alb, cu galben, cu portocaliu pentru a-mi deschide fondul și -a, și a cataliza închisul din spate. Dar asta e dorința mea. Dorința mea este de bucurie, indiferent ce cromatică voi alege. Nicolae Iorga și o carticică de cugetări mi-a fost ghidul în viață. Aveam o în bibliotecă acasă destul de groasă, din care am ales ceea ce mă interesa foarte mult. Și una dintre spusele lui Iorga era nu aștepta recompensă dacă nu vrei să i deziluzi Probabil că din cauza asta nici nu critic, dăruiesc pur și simplu, mă aștept la cei mai rău și uneori am surprize plăcute, ceea ce contează foarte mult și acum uitându-mă în timp la carnețelul meu de cugetări am văzut că am ales de fapt ceea ce în clasa 8-a, 9-a mi se părea mie potrivit, cugetări legate de artă, de exemplu, da, citez chiar pentru a deveni Rafael trebuie să te naști Rafael dar nu oricine se naște Rafael ajunge Rafael legate de muncă iar iarăși cred să vă spun pasta asta că a fost o întreagă discuție la noi la facultate cu anumiți prieteni, de ce muncim pentru că de multe ori pe munca ta își iau alții lauri și atunci nu înțelegi, înveți în facultate, înveți în liceu, iei note bune, altul ia mai mult decât tine, deși n am învățat. Ajungi la serviciu, iarăși muncești ca nebunul, pentru că așa ți firea, nu te obliga nimeni să faci asta. Altul este promovat și tot așa. Și atunci întrebarea rămâne, de ce muncim dacă cei care nu munce se descurcă? Și asta era întrebare în timpul facultății și curios lucru e că mi-a picat din nou acel carnețel în mână. Și am găsit răspunsul, tot al lui Nicolae Iorga, muncește. Chiar dacă n-ai niciun folos, tot ai unul. Nu te înveți lenești. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Am pus mâna pe telefon, mi-am sunat amicul cu care avusesem cel mai acut discuția și m-am liniștit. Pot să muncesc în continuare fără să mai pun această problemă. Și o altă categorie era cea legată de proști, de leneși, de învățătură și se pare că am simțit de atunci ce mă va forma și... Știți cum se zice, cu câteva schisme treci mai repede prin viață decât cu un vagon întreg de cărți, deși l-am citit și pe acela, dar cugetările și zicalele, proverbele, conțin esența înțelepciunii și spusă într-o formă foarte simplă și totodată foarte adâncă. Am avut o, și trebuie să vă spun, am avut o zicală la care cred că m-am gândit ani de zile, Fi ceea ce vrei să devii. Fi de acum ceea ce vrei să devii altădată. Ani de zile am gândit ce poate să însemne și cum aș putea să fiu de acum ceea ce vreau să devin. De curând am văzut un film The Secrets și de fapt tot filmul se bazează exact pe formula asta, adică trebuie să ai curajul să visezi că ești acolo indiferent ce înseamnă acolo adică vrei să fii un om de succes, vrei să ai o familie, o casă, copii important este să te simți împlinit dar trebuie să ai curajul să visezi că ești acolo și să te simți ca și cum ai fi acolo. Dar trebuie să muncești, evident. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în sac cum mulți visează. <laughs>